26. 2008 nyarát nem azzal töltöttem, hogy ezen a kérdésen gondolkodtam volna. Tulajdonképpen semmin sem gondolkodtam túl sokat, a három katonát leszámítva, akikkel egy repülőn tértem haza. Azt akartam elérni, hogy mások is gondoljanak rájuk és beszéljenek róluk, nem gondoltak elegen a harctérről visszatérő brit katonákra, és nem is beszéltek róluk eleget. Minden szabad percemben azon voltam, hogy változtassak ezen a helyzeten. Abban az időszakban eléggé befogott a palota. Amerikába küldtek, ahol első hivatalos munkalátogatásomat teljesítettem. Egyszer már jártam Kolorádóban, ahol vadvízievezésem vettem részt, és meglátogattam mamival a Disney world GLP-t is bevontuk az útiterv összeállításába, ő pedig pontosan tudta, mit szeretnék csinálni. Sebesült katonákat akartam látogatni, valamint szándékomban állt, hogy elhelyezzek egy koszorút a World Trade Center helyén, és találkozzam a 2001. szeptember 11-én elhunytak családjaival. Ő pedig mindezt meg is szervezte. Nagyon kevés emlékem maradt az utazásról ezeken a pillanatokon kívül. Visszatekintek, és olvasom a nagy felhajtásról szóló sztorikat. Szinte beleszédültem, amikor édesanyámról Amerika iránt érzett szeretetéről és az ottett történelmi látogatásairól folyt a beszélgetés, bármere is jártam. Arra emlékszem leginkább, amikor sebesült katonák között foglaltam helyet, katonai temetőket látogattam, és bánatba süppett családokkal beszélgettem. Fogtam a kezüket, bólintottam, és azt mondtam nekik, ismerem az érzést. Azt hiszem, a találkozók résztvevői hozzásegítették a többieket ahhoz, hogy valamivel jobban érezzék magukat. A bánatra csak egy jelenthetett gyógyírt, ha megosztjuk másokkal. Úgy tértem vissza Nagy-Britanniába, hogy még jobban megvoltam róla győződve, többet kell tennünk mindenkiért, akit közvetlenül érint a terrorizmus ellen folytatott háború. Keményen oda tettem magam, talán túl keményen is. Kiégtem, de nem tudtam róla, sok reggel a fáradtságtól gyengén ébredtem. És nem láttam, hogyan tudnék egy kicsit visszavenni a tempóból, mivel olyan sokan kértek segítséget, olyan sokan szenvedtek. Ez időtájt hallottam egy, egy új brit szervezetről, a Helpfor heroes Nagyra értékeltem a tevékenységüket, a figyelmüket, nehéz helyzetben lévő katonákkal foglalkoztak. Villivel megkerestük őket. Mit tehetnénk? Lenne itt valami, mondták az alapítók. Egy brit katona szülei. Viselnék a szervezetünket népszerűsítő csuklópántunkat? Természetesen. Kéttel felvettük egy foci meccsen, a hatás pedig igazán felvillanyozó volt. A csuklópánt iránti kereslet, az egető stromolta özönleni kezdtek az adományok. Ezzel kezdetét vette egy hosszú, tartalmas kapcsolat, és egyértelmű visszajelzést kaptunk hozzájárulásunk hatásáról is. Munkám jelentős részét mégis a színfalak mögött végeztem. Sok napot töltöttem a Szelli Oak kórházban és a hidlikart rehabilitációs központban. Katonákkal beszélgettem, meghallgattam a történeteiket, próbáltam belopni életükbe a béke és a nevetés pillanatait. Sosem csináltam hírverést a sajtóban, és azt hiszem, a palotának is csupán egyetlen egy esetben engedtem meg. Nem akartam újságírót látni a találkozások több kilométeres körzetében, mivel bár akami beszélgetésnek tűnhettek a felszínen, a valóságban mégis rendkívül bensőséges hangulatban telnek. Szintén Helmand tartományban szolgált. Igen. Voltak emberveszteségeik? Voltak. Tehetek önért valamit? Hiszen állandóan ezt teszi kapitány. Szörnyű állapotban lévő férfiak és nők betegágyom mellett álltam, gyakran a családjukkal együtt. Az egyik tetőtől talpig bepójált fiatal srácot mesterséges kómában tartották. Édesanyja és édesapja is vele volt. Megmutatták a fiúk gyógyulásáról vezetett naplót, és megkértek, hogy olvassam el. Megtettem. Ezt követően az engedélyükkel beleírtam valamit a srácnak. Végül megöleltük egymást, és amikor elköszöntünk, szinte egy családnak éreztük magunkat. Végül elmentem egy fizikai rehabilitációs központba, egy hivatalos programra, ahol találkoztam az egyik katonával, aki szintén ott volt az Afganisztánból hazafelé tartó gépen. Bennek hívták. Elmondta, hogyan téptele egy rögtönzött robbanó szerkezet a bal karját, és a jobb lábát egy rendkívül forró napon. Rohant, aztán egy robbanást hallott, és érezte, hogy hat métert repül a levegőben. Úgy emlékszik, látta, amint a lába elválik a testétől. Mindez pedig némi bágyadt és kényszeredett, de bátor mosoljal az arcán osztotta meg. A látogatásom előtti napon kapta meg az új lábszár protézisét. Lenéztem. Nagyon sima haver, és meglehetősen erősnek tűnik. Hamarosan kiderül, felelte. A számára összeállított rehabilitációs protokoll falmászást írt elő az napra. Ott maradtam a közelben, és figyeltem. Elhelyezkedett egy sziklamászó beülőben, megragadott egy kötelet, és oldalra kilengve haladt felfelé a fal mentén. Lelkesen kiáltott és integetett, amint felért a tetejére, majd visszamászott. Ámulattal néztem. Sosem voltam még ennyire büszke arra, hogy brit vagyok és az ő bajtársaként szolgálhatok a seregben. Ezt meg is mondtam neki. És még azt is, hogy meghívom egy sörre, amiért feljutott a fal tetejére. Sőt, nem is csak egyre, hanem egy rekesznyire. Nevetett. Ki tudna erre nemet mondani, cimbora? Azt is megemlítette még, hogy idővel maratont akar futni. Azt feleltem, ha ezt megteszi, a célvonalnál fogom várni.